vastoi me leximin e librit Etika shkuarjes nzamit kemi mrit te tema e sejs dhe se sehwi ka thon autori Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa amma sujudu sehwi domethon sai perket sejs dhe se harreses thot faqala Ahmed domethon Imam Ahmed ibn Hamdal Rahim e Allah, ka than, juhfa dhu fihi anin nabiji sallallahu alaihi wasallam e khamsatu ashya. Përre për mërrit sallallahu alaihi wasallam është transmetu, dhe është e ruajtur, në livje mësejtën janë pes raste, a se pes të qështje, ku për mërrit sallallahu alaihi wasallam ka bërën së visejtë. Sallam e min e thëne tejni, fasegjed, dhe më thënë ka vën selam mas dy rëqateve edhe ka bërë se visejte mas e në mas i ka plëcu dhe ta e të të vinë me vën thëtë wa selë me minë thëllatin fësegjët gjithashtu ka vën selam mas tre rëqateve pas të e ka bërë se visejte wa fizijade edhe për shtim dhe më thënë është transmetu wa nukësan edhe për mangësim wa ka me minëth wa ka me minëth tintejni felem jetë e shahed, edhe gjithashtu rasti tjetër që është transmitu i pensti, është që është cu mas rekatit dytë pa ban të shahud, pa nejtë për të shahud. Dëmë thënë këto pësë raste janë të transmituar aprej për nga merit sallallahu aleyhi vesellem me hadithë të sakta. Thotë, kallel Khattabi, pra ka thonë Khattabi, rahim e Allah, Al Muqtëm edhu alejhi inda ahlil ilm, hadhihil a hadithu al-khamsa do thotë bazë në këtë temë argumente të pranuar në këtë temë te djetarët janë këto pes hadithë janëni hadithëj ibn Mesud do më thënë e ka për qëllim dy hadithë që anhu, anhu, i transmeton al-Dullaj ibn Mesudi hadithi Ebu Sa'idit i Ebu Hurejres edhe Ibni Buhajnë radhjallahu anhu Këto pës hadithë i ka përmenë këtu Shekh Abadi thot eh, hadithi parë është hadithi transmituar nga Aldullaj bin Mesudi radhjallahu anhu i cili thotë se të nga meri sallallahu anhu e ka fal drekëm pës rëqate pas taj pas i ka dhën selam i ka më thonë e zide fissalah دمثن أوسطو نمازي كثان في عميري صلى الله عليه وسلم وما ذاك دمثن تش أوسطو يكن ثان صليت خمسا دمثن فالة 5 رجعة پس تايثوت فسجد سجد تيني بعد ما سلم أدھا يباني دي سجد پس يبان سلام كي تترانسمنتون بخاريو ده مسلمي دمثن مكت حديث përmendet shtimi i një reqati edhe se gjdja është dhëma për shtim dhe më thënë pas selamit hadithi tjetër gjithashtu nga Abdullah ibn Masudi radhjallahu anhu të cininë të nësmeton Ibrahim ibn Al-Kama për ti ka than sallën nëbiju sallallahu aleyhi vësallem pra ka than Abdullah ibn Masudi se për nga meri sallallahu aleyhi vësallem e ka falë namazim e thot Ibrahim ibn Alqame la edri zada e u nëqas në më thonë kjo transmitu si prea Dullam Masudit ka thonë nuk e di a tha që i kashtu ose ka mangsu diçka falemma sallem kejle le huja Rasul Allah e hadathe fi salati shej në më thonë pas i ka thonë selam i kan thonë o i dërguari Allahut a undryshu diçka në namaz ka thonë o e madhak në më thonë Si, i kanë thonë uh, Sallajte këdha wa këdha Dumë thënë u fale kështu kështu Kaq reqate Atërë thotë Fëthënë rëgjëlejhi Wasë të qëbële lë kibla Wasë gjë dhe së gjëtejni Thumë sëllëm Atërë Raën gjënjë Dumë thënë i lakoj gjënjë U këthyjë ka kibla Boni dësë gjë dhe dhe selam Fëlemma aqbële alejna bi wëghi hi Thotë avdhër në sudi Kur u këthyjë ka neme, iftyr, tha, Innehu le u hadathe fissalati shejun, le në bëktukum bihi, du më thënë, sikur të kishtë ndodh, pra sikur të kishtë ndrysu diçkan namaz, unë dhe t'ju kisha lajmru. O lakin, inne ma, anë e walakin, basharun mithlukum, anë sa kema të nësën, ka thënë, mirë po, unë jam njeri, sikur ju, edhe unë e harroj, si harrani edhe ju. Atëherë ka thënë, fejda në situ, fe dhe kiruni, du më thënë, nëse unë harroj, atë Pra, dheri këtu është qëarimi i kësaj qëka ka ndodhë. Pra, edhe për nga meri, sallallahu a nësillem, ka qenë njëri. Edhe si gjdo njëri ka harru, sigur që harrojnë të tjertë, edhe ka falë, dhe më thënë, si pas transmitimit par, se i ka falë pes reqate, kurse si pas këti, pra këtë transmitusi, dyshon, a bëjtë fjalë për shtim, apo për mangësim. <të> Nëse dojmë me verifiku këtë, thonë, në bazë transmitimit tjetër, që është sahinë, Bukhari dhe Muslim, shihet se ka shtu, aty thotë që ka shtu njëre këtë. Edhe në këtë transmitim, që ka përmendet se që ka vepru për nga Meri Salovansë në pastaj, du më thonë se e, nëse kishë qenë se i ka falë të rire qate, atërë do t'i gjda është me plëcu edhe nja. Du më thonë për këtu thotë se vetëm ka banë sejtë për Harres. Atëra, domthonë kjo sqarim i parap që ka ndodh, pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, më ka tregu xhykimin, ka thënë: "Wa idha shakka ahadukum fi salatihi falyataharras sawab falyutimma alayhi." Domthonë, nëse dikush dyshon, këtu keni kujdes, se kjo mëson ndodh secilit, nëse dikush dyshon namazin e tij. Domthonë, nuk e dia i ka falë përse në lanë është në rekatin e trejt, apo të dytin, apo është në trejtin, apo të katërtin, ka dyshim. Atëherë, felje të harrës sa web, dëmë thënë, leta gjej të saktën, dëmë thënë, ta qëlloje, e më ndonë, dëmë thënë, se qka ka letëzhu, ose, si, ose qëpar duaje, ka thënë përse unë, se gjithë dhe rekatin e parë, dëmë thënë, me diqka, që me e zbulu, se në cilin rekat është. Edhe, me Dëmë thënë, kur e, si vasasoj qëka e mendon ti, si e falë e qëka ke falë, ta mermenja ma shumë se janë tre, nuk janë kater. Atërë e vazhdojnë, dëmë thënë, në bazë të kësaj, bindje. Kjo nuk është bindje, po është, e, i arabist, e, vën, më thënë arabist, gale për të dhënë, dëmë thënë, ma shumë ta mermenja se është kështu. Edhe vazhdojnë si vasasaj. Pastaj, thëmë me ju sellim, jep selamë, thumë me jes gjudu se gjdetejnë, pashta i banë dy sejtë. Edhe kete transmitojnë Bukhariu dhe muslimi. Do thotë, në kitë hadith regojt se nëse e njeri ju dyshon, në cilin re kato është, anë dytin, anë tretin, rad, e kështu me radhë, atërë e zbulon, pra, si me thonë, e mendon, ose e hullum ton, edhe nëse ma shumë jam Ermenja se është në të tretin, atërë e vazhdonë si në tretin. Pra nëse është dushimi ësht edhe si pas rethonave ose e mendonë se ka qenë të shëhut, do thotë ma shumë jam Ermenja se ta është në rekatin e trejtë. Atëre e vazhdojnë namazin me kitë mendim, pra me kitë numërim, edhe logaritatë si rekatin e trejtë, e plëtsonë namazin, edhe mas, e, jep selam, pas taj pas selamit banë sejtë dhe për harrejst. Hadithi i tret, që përmenden këtë temë, është nga Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, i cili thotë: "Ka le Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: 'Nëse dyshon ndonjë prej jush në lutjen e tij, fëllë nuk e di nëse lut la 3 apo 4, pranë sadiqus preus dyshon namazin e tij, edhe nuk e di sa ka fal, 3 apo 4 rekate, thotë: 'Le yatrahis shak wa alyabni ala ma istayqin.'" Në më thënë, leta largoje dyshimin, leta flake dyshimin, në më thënë me hudhë dyshimin, edhe let falet në atë që është i bindur. Thu me jesë gjudu se gjdëtejni, këble e një sellim, pas të i banë dyshështë, për para se t'ja për selam. Fejnë ka në sallë e khamsen, shëfërën e lehu salatehu. Në më thënë që se ka falë pënsë, atëre këto dyshështë e kanë ba qiftë namazinë, Nëse uajnë këne salla i të mëmen li arbain, këne ta të rëgjimin li shqejpan, dhëtët nëse e ka falë tamam namazin, katër rekatë, atëherë këto dy seshë dhe janë vetëm në eh, poshtje shqejtanit, ose dhe eh, me kë në lefosje shqejtanit, vetëm e hidrojnë shqejtanin. Këtë e transmitonë muslimi. Këtu tash, këj hadith të regonë tjetër situatë njësikur kjo hadithi para prak se hadithi para prak është në më thonë me gjetë saktën por nëse nuk ka mundësi me gjetë atëherë është në dyshim në më thonë shek arabisht i thonë Shqipë i thonë dyshim ajo është situatë kër është e, e barabardë në më thonë 50-50 nuk mund është asë njëherë më i thonë për parësi një nëse i ke falë 3 ose 4 nëse i e në këtë situatë atëherë vazdon nat që është bindse. Do të thonë dyshimi jote është ashtë gjë e katërt. Do të thonë se i ke fal 3, se i ke fal 2, nuk ke dyshim. Por dyshimi është a je tas në të tretin apo në të katërtin? Atëherë vazdon nat që je i bindur. Do të thonë vazdon se 2 i ke fal, edhe tas je në të tretin. Edhe në këtë rast, eh vazdon namazin, do të thonë sikur më qenë zakati të tretë edhe banë dy seshde për para se me dhanë selen. E, edhe këto dy seshde quhen një rekatë, dëmë thënë dy seshde janë sikur një rekatë, kështu që nëse i ke falë me këtë situatë, i ke falë 5 rekatë, atër edhe këto dy seshde e kanë banë namazin ciftë, dëmë thënë sikur mi pas falë 6. Anë, në qëfë se i ke falë 4, dëmë thënë i ke ba dhe dy seshde, atërë janë vëtëm për me hithru shëjtanë. Dëmë thënë vëtëm me hithrujnë shëjtanënën. Hadithi 4 të është nga Ebu Hureyra radhiyallahu anhu thëtë se pëngë amëri sallallahu alai sallam ka thënë inë aëhadëkum idha qame yusalli gjë e shëjtanë. Dëmë thënë kurdikus prejus në grijë të falët, atërë i vjen shëjtani. Falëbësë alëjhi hëtta la yedrije kem sallë. Dëmë thënë edhe ja përzin shejtani sa që a i nuk e di se sa ka fal fe i dha wajgjede dhalike ahadukum fe ljes gjutë se gjitheteni vë huajgjalis nëse dikush bied dhe më thënë këtë situat atëhera leti baje dy seshde përderi sa është ullur këtë në nërënsmeton Bukhariu dhe muslimi gjithashtu e, pashtu ka shtu Shekhabadi këtu edhe një hadith nga e buhurera radiallahu anhu me tjetër tekst thot e, se pejgamberi sallallahu alejhi vesellem naifali namazin e 100-dis ev va selam në rekatin e dytë atherë un grit një njerëj që kanë e quan qujt vuljadein ev i ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem a uskurtu namazin e i dërguar i allahut apo harrove ather pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka thënë kullu zalika lam yakun Du më thënë, kur gjësë kanë dohtë fixajt Asë shkurtu namazin, asë nuk harrova Edhe atëhera i ka thënë Jo, njona kanë dohtë I ka thënë, ojë dërguari Allahut Du më thënë, ose është shkurtu, ose ke harru Atëherë, për nga meri sallallahu e nësillim I është drejtu njerëcve I ka thënë, është e, e vërtet kjo që përthet Kanë thënë, po, ojë dërguari Allahut Atëherë, për nga meri sallallahu i e nës Pastaj ka bëu dy seçde, duke qen ulur pasi ka dhënë selam. Këtë transmeton Buhariu dhe Muslimi. Tas këtu i ka fal edhe 2 rekate vet vetëm. Në këtë rast ka dhënë selam, ka dhënë, do të them i ka bëu 60 të mas i ka dhënë selam. E, pse ashtu kur do të them a ka studiu diçka? Po. Po, ka studiu. Tha në stun namaz edhe një selam. Dhe ka dhonë njerë selam mas rekatit dytë. Masa me ka vazduhu edhe dy rekatë, kështu që ajo shtoj të ashtë edhe një selam, pra ndaj ka bërë bon se viseq dhe mas selamit, mas këtë në dy rekatëve. Edhe hadithi i pest, është hadithi që transmiton Abdullah ibn Buhejnë, radhi Allahu anhu, thotë se për nga meri sallallahu nën sëllem, ua ka falë drejkën domfem namazin e drekës. Edhe pas dy rekateve nuk është ul, por është ngrit për rekatin e tretë. Domthonë nuk e ka bëu te sehudin. Edhe pastaj janë ngrit edhe njerëzit pas tij, kur e ka përfunduar namazin. Kur ka qenë në fund namasit, edhe njerëzit kanë prit të japë selam, ai ka bëu dy secshe përpara se të japë selam, edhe pastaj ka dhënë selam. Edhe këtë transmetuan Buhariu dhe Muslimi. Thënë, në kitë namaz, shka ka ndodë? Mankësim. Mankësim. Në kitë namaz, e ka lonë, të shahudin e parë. Edhe u ljenë për të shahudin e parë. Në shëngritë direkt në e rekatin e të të rejtë. Prandaj, përket, pengamir për i sallallahu anësëm, ka banë sejtë dhe për para selamit. Prandaj, dë më të të të të hadithë, edhe përket, ka thonë, Nëveviu rahimahullahu se hadithet që flasin për normat ose dispozitat e seçës së harresës janë jashtë. Kto janë këto pesë hadithe që u përmenden më herët? Do të thënë këto këtu në realitet u përmenden 6 hadithe. Ëh por Nevviu nuk e ka përmendur hadithin e Abdullah ibn Masudit ku tregon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka falë 5 rekate. Kur saktë kam për mend një hadith tjetër nga Abdulrahman ibn Auf radhiyallahu anhu e, i cili është me të njëjtin kuptim të hadithit të Abu Said al-Khudri. Kur saktë ka transmetuar Tirmidhiu dhe Ibn Majah. Pra më ranci është këto janë të gjitha hadithet që flasin për se, sejdën e Harresëve. Edhe ë këtu janë përmendë në këtë hadithe tri mënyra. ë selam mas dy rekateve, si në hadithin e Buburairës, shtimi që është në hadithin e Ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, anhu. Edhe mangsimi që është në këtë hadithin e Abdullah ibn Buhaynes radhiyallahu Anhu, ku të regonë se Për nga mërë i salamë Nuk e ka bo Sejtën Dëmë thëmë ulljen Nuk e ka bo ulljen e par Edhe forma e tretës Ku ka dhënë selam Mas të rire kjateve Atë kjo është Östrument est, est, në hadithin e Imran, Imran ibn Husain Radiallahu Anhu Thëtë se Për nga mërë i salamë Ja ka falë i qindinë edhe ka dhënë selam mas tre rekateve, pas të i ka hi në shpit vet, edhe thot është që një njeri që ka pas e mnin hirbëk, edhe i ka pas duartë mat gjata, dhe më thënë se zak, zakonisht. Pra nda e kanë qëjtë dhulljedejnë, dhe më thënë e, pra është qëjtë a i me dy duartë, dhe më thënë se i ka pas mat gjata se njerëzit tjerë duartë, A jështu i ka thëmë për nga mëri të selamë, ojë dërguar e Allahut, edhe i ka përmenë që i ka falë tri rekatë, a thërë për nga mëri të selamë, ka, ka dalë prej shpije, i ka thëmë tjerve, a dëvërtetën për e thotë kjë, ka më thëmë po. A thërë ka falë edhe një rekatë, pasaj e, ka bënë se visejtë dhe, dhe më thëmë ka falë edhe një rekatë, ka vanë selamë, ka, ka bone... <coughs> vësërsë se depasti ka dhën selam prap. Kto sa i përket haditheve në në këtë temë. Pastaj vazdon autori rahimahullahu tregon në përgjithësi normat e sejsës, thot: "wa sujudu sahwi yushra'u liz-ziadati wan-naqsi wa shakkin fi fardin wa nafil." Domethën se vështresa është e lejshme për stim, për mangësim, edhe për dyshim. Do të thonë për këto tre çështje, kur ston diçka në namaz, kur lë diçka mangët, edhe kur ke dyshim. Qoftë ajo farz ose nafile, do të thonë namazi, pa marr parasysh se është namaz farz ose është namaz nafile, në, në këto tre raste bëhet seveshje. Me përjashtim thët autori Rahimën Allah, illa e një këthure fejësire ke wisuesin fejët rahahu. Përveç nëse ka shumë dyshime, në më thënë dikush kur falet, nëse cilin dhe kja të dyshon, a e bona këtë, a e bona atë, këthejet prapë, e kështu me ratë, nëse ashtë dyshimi i tepërt, atëher, atëherë kjo është vëzvese prej Shejtonit, kështu që e le kretsisht, edhe nuk ban asë se vëzhesh dhe për ta edhe thot vë këdha fil vudu i vëll gusli vë i zeletin në gjese këja i njajt avlen edhe për avdes për gusël, për largimin e, e papastërtive, kështu me radhë në thot e, e, këtu shëjtani shumë i, i, e shfridzon dopsi në disa njerëzve që ju fut dyshim sidomos gjatë pastrimit e, edhe gjatë namazit në më thotë nëse të bie një papastërtin tesha ose ose në trup ka regula që kanë e kam supe nga mirë i salabansëm si duhet pastrohet mi afton vetëm të lahet me uj edhe të largohet e, ajo thon, trupi ose baza e, pa pastrëtis edhe në që se ngel e ra ose në gjyra ajo nuk, nuk është të damsh me ma du më thonë me rëndësi është largohet vet pa pastrëtia për e, pastrimin donë të them hukmi që është sigur avdesi edhe gusli por ashtu ka rregulla, do të thonë një herë, dy herë ose tre herë lahen pjesët e avdesit, gusli gjithashtu i ka rregullat që i kemi mësuar mos ti përsërisim edhe me kaçm mjafton. Edhe në kët çostje njeriu duhet më largu shajtanin së shum shajtani i fut vështesë muslimanit në kët tēm si e si me a ban më të vështir i badetin, edhe me largu prej i badetit, më në fund. Edhe namaz, po ashtu. Aqë shumë dyshime ban njëriu, që ka nështë ka disa njerë që ka i falin 10 rëqate, asë 12 rëqate, për 4. Edhe banjë sevi sejsh dhe, dëmë thënë, vetëm prej dyshimit, ose i banjë 2-3 rukuja, 2-3 sejsh dhe, vetëm për shkak dyshimeve që ka e bjerë shejtani, a e ban, a nuk e ban, a u rejto ose ka njerë shka shumë kanë problem me hinë namaz dhe më thënë, kur vjenë të tekbira të, të lihram e banë njëherë e përseritë edhe njëherë edhe masën e dyshon kuj pa duart a e tha mirë Allahu Ekber a nuk e tha e kështu në radhë dhe më thënë ka dikush shka shkon gjami i kalon njëre qatë, dyre qatë ose i kalon kretë namaz i halas ka mujtë me hinë namaz dhe më thënë, këto pa dyshim se janë prej shejtanit Edhe duhet njeri, nëse ndodhë kështu, shërimi për këta është vetëm me ilanë. Dëmë thënë mos me ja vëndveshin, edhe me qenë i bindur në regullat e fikhut, shka janë në zirën prej kuranit e sunetit, se nëse thu njëherë Allahu ekber, më thënë, më namaz, edhe, e këpërë, dëmë thënë me afton ke hinna mazë, edhe kur dyshon për numrin e <coughs> rekjateve, ka ilacë për atë, nëse nuk je i sigur të akenë dy a tre, dëmë thënë si që së qarumë këtu, edhe nuk ban mu ban kjo penges për i badetin edhe nuk ban mu ban mu të pru sepse me kitë rrug nuk dhe zakonisht njeriu ose largohet për i vezveseve ose largohet për i badetit thën, nuk mundet me vazhdu kod gjatë në këtë menyrë se ajo është shumë maltretim edhe vështirësim mirë dhe më thonë shkacet e sejtës janë Këto tri, shka që të se visejtët, më thënë, sejtëtësë haresës. Janë tri, shtimi, namazë, si që përmenë në hadithët, që i cekëm. Ose, mangësimi, mangësimi, i qka, je, i, i cilës qështje, namazë, më thënë, shka nëse le mangët. Në, nëse janë, prej çostjeve, prej fjalëve ose veprave të namazit që janë obligime, ku ose sunete. An çose le diçka prej rrugëve, styllave, ato pak ma dhe dhe më vonë të sërojnë. Domethënë për shtim, për mangësim edhe për dyshim, ashtu siç u përmend në hadithe e Abu Said el Khudri dhe Abu Huraira sallallahu anhu, janë huma. <coughs> duhet thot e, që shka së qarrupe nga meri së rallahu nësëm se si vepron njeriu në rast të dushimit. Edhe për këto tri shkache, si ka thonë autori, për këto tri shkache, bënat se visejte, pa marrë parashish, ashtë namazi farës, ose ashtë na file. Dhe më thonë, edhe nëse ashtë obligime, edhe na file, në, rast, në këto tri raste, bënat se visejte, përveç nëse si që thamë, dyshimi është aqit e përt sa që është shëndru në vëzvese atër e vetëm largohet dyshimi adhe, nuk dhe projët si pasti dhe asë nuk bëhet se visejte për nëse është në këtë mënyr pas taj ka thonë autorit rahimën Allah ka përmen një tjetër mesejle thotë fëmeta azade minë gjinsis salati qiamen, au rukuan, au sujuden au kuruden amdan batalat. Do të them çu se njeriu ston diçka në namaz, ç'është prej llojit namazit, ç'o ruku ose e qiyam ose sejdë ose ulje, nëse e bën kët me qëllim, atëherë namazi pritet. Ose sehwan, yusjudu lahu. Nëse e bën kët prej harresës, atëherë bën seç dhe për të li qavlihi sallallahu aleyhi wasallam idha zade rrëgjulu au naqasa fi salatihi fal jesgjud se gjëtejn se ka thampe nga meri sallallahu aleyhi wasallam nëse njeriu shton diçka namaz ose mankson atëher le dbaj dy sejde ne transmetan muslimi edhe thot vëmeta dhekara ada ila tërtibis salati bëghejri takbir nëmë thënë kur ti kujtohët atëherë këthejhet aty në rënditje në namazit, pa bërë të këbir. Wa inzade rëkatën, këta ametë dheker, wa bëna ala fiëlihi qableha. Nëse shton një rëkatë, atëherë ndërbredë kur ti kujtohet. Edhe e vazhdo në vejpërën në namazit, ku ka qenë, e vela e të shahëdujnë kane qatë të shahëdujnë, thume së gjedhe wasallëm. Edhe nuk e ban të shahudin nëse e ka ban. Dëmë thanë, në rekatin e funit, për para selamit, e bën të shahudin njërju, kër e kryd të shahudin, të shohet duke me ndu se nështë të shahudin e parë. Edhe e, gjatë ati rekatit që shtes, rekati dëmë thanë, rekatit i penjëst në këtë rast, kur t'i kujtohet, këthehet në të shahud. Edhe nuk e përserit prap të shahudin, po vazhdojnë salavatet ose që shtu edhe bën dë thët e, në këtë rast jep selan, edhe bon A nësë shtonë diska prej këtyre vej prave me qëllim, atëherë namonzi prishet. Po ashtu kur këthehet, du më thënë sh shembul, prej uh, këjamit, shkonë direkt në Sejde, e harronë rukun, edhe kur ti kujtohet, këthehet në ruku. Nuk thot prap Allaho e të për, po vetëm këthehet në ruku edhe, e vazhdojnë aty ku ka qenë, sepse tek Birrin e ka thon një herë. Pra nuk e ston edhe një herë, vjen tek Birr. <coughs> Sigur edhe për Tashahudin. Pra kur e bën, kur e bën një stes, edhe kthehesh aty ku ke mbet, e nuk e përsërit edhe një herë, atëherë bota s'tim i qëllimt. Do të thonë bëhatove më keq. Pra duhet vetëm me vazhdu aty ku ke qenë. <coughs> Pastaj Ka përmend të që ka tjetër për gjematin. Për atë që është duke u falë. Gematin, është të qëronë në përgjësi, dëmë thënë, që mështë të përzim. Këtu e ka përmend që është në ati që vjenë ma vonë në namazë me hi. Thotë, Dëmë thënë, njëri që ka ardhë ma vonë në namazë, nuk e logaritë reqatin e shtumë. Dëmë thënë, qëfë se, Edhe thotë, velaj edhkullu ma'hu men alime enneha zaide. Edhe nuk hin namaz a njeri që e di se është duke fali imami reqatin e penst, përshemur. Të më thonë që se vjen ma vonë në gjami, reqatin e trejt të azam. Edhe imami, të më thonë, mas të shëhudit dyt, eshtonë edhe nire kjatë. Edhe aj vazhdanë banë se visejtë, të më thonë, basi ti kujtohet e kështu me ratë. A thërti, edhe sa të kanë metë mi falë? Të kanë metë edhe? Dëj, jo dhe nja. Se ta është bje se i ke falë me imamin tre. Mirë po, e, kjo është që limi këtu se, ai që hi ma vonë namaz, nuk e logarita të treqatë që e ka shtu imami. Dëmë thënë jashtë, atyne ka të treqatë e tre gufta. Ose në që përse është namazën e sabajtë dy, ose ta këshami tri, dhe më thënë, i logaritë ato që janë të regullë, ta nëse ka shtu i mami, atë nuk e logaritë, i prapi falë dhe dy, ose dhe sa, eh, i, dhe më thënë, vërësishtë sësi e kemë rrinë. Po në që ose vjenë namazë në rekatin e penstë të imamit, atërre të shka banë, nuk lejotë me hi me ta, sepse a i është, e, dhe më thënë, a është duke botë të shka që është jashtë namazit, dhe më thënë, shte, shtetë Masit ja për selam, shkaban? Në gëllogë në rritë. Po, edhe katër i falë. Pra, do të të të se sikur më fështë me pasë më rritë. <coughs> Thotë, Në kërë imamën e o munë fëriden, fa nëbëhë hu, i thë nani lezime hur vëgju, nëse është njëri u imam, ose duke u falë vetë, edhe ja përkujtojnë dy veta, atëherë e ka obligim të këthejhet. Vë la jërgjiu nëbëhë nabbe, hu, wahidun illa an yataqqa nasawahu kurse nuk kthehet nëse për kujton një njeri përveç nëse ai sti bindur se ka sakt. Fath li enahu sallallahu alei wasallam lem yardia ila qouli dhil yadein sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është kthy do të thënë baz të fjalës dhil yadein por i ka pyet edhe të tjerë. Do të thënë nëse është duke u falsi imam edhe s'ton diskause gabon namaz e përkujton, nëse e përkujton nja prej gjematit, nuk e, e ndryshon, nëse e përkojnë të ojnë dy ose mëtej, para tëherë këthejhet aty ku e ka pas të sakt. Gjithashtu edhe nëse është vetë duke u falë, përse në dikush e shë, edhe i thu, ungritë e në rekatin e, i, i thot dikush dhe më thëmë që i e duke fal, e falë rekatin e penst. Nëse është një njeri, pra nuk e dëgjon, për nëse janë dy, e merë fjallën e tjene, përveç nëse bindesh se ajë në të sakte ka, përse në ti e në dyshim, a mos si e të që për reka të nefes të seja, dhe e të thotë, përkujton, dhe më thonë se atër e u bindesh se me të vërtet ashtu ashtu, edhe këthejhesh. Edhe thotë, wella ju pëtë lu, e, këtu, dhe më thamë, po, dhe rektu për këto qëstje, Mbeti edhe dyqka në lidhje me imamin, do thëtë një rast shka shumë në vinë pytje, sidomos të na, do më thënë, në këtë kohë që shka falën imamat shumë shpejt, e, kushtë është që me imamin me plëcu se cilin rukën të namazit. Do më thënë, në se cilin rukën, me qenë qoftë edhe një qazë dë vogël bashkë me imamin. Do më thënë, në këjamë, në ruku, në, se, në, në ngritjen pas rukujes, në sejs dhe thënë, në uljen mes dy sejsëve, duhet patjetër me qen bashk, do të thonë të thjesht në sejsve njëkohësisht me imamin. Megjithëse duhesh të skuq më së shumët, jo për nuk, po fam për skuarjen në rukën bashk me imamin, por çndrimi në atë rukën tiet patjetër bashk me imamin. E nëse nëse i ndod dikujt që vonohet ose nuk e më rrinë imamin, dhe më thënë imamin qohët mas rukusë dhe thu e dhe një dhikër e kështu, e dhe risat qohësh, imamin ka shkunë seshët, dhe më thënë se nuk e ke më rrinë imamin në një rukën. Atëherë, nuk ka mundësi i sigur kur je vetë duke u falë, që nëse nuk e plëtson një rukën, këthehesh aty, përë me imamin nuk mund është mu këthi, kështu që atë rekatë nuk e numëran, edhe ja e Edhe bëndë së visejtë dhe për shtim A për të ndisë ka Mirë Po obligim është Rukën është që ti, nësë cilin rukën me qenë me imamin Jo obligim, po rukën Shtim <coughs> Pas të e ka thonë Vela jub të lussalat e amelun jesir Në më thonë një punë e vogën Nuk e prish namazin Si që ka bërë për nga meri sallallahu në sëmë, kër e ka qelë dërë në ajshës radiallahu në ha, ose kër e ka bërë të umëmën bëjën e në zëjnë ebës, në qikës vetë, e ka bëjtë edhe ka lëshu në thënë, gjatë namazit. Tëtë veprat këtillat vogla që për cilat ka nevoj. Në më thënë, nuk, kjo nuk do tëtë se lejohet me bodë një levizje jeshtë namazit, por këto vepra nuk e prishin namazit. Sigur përse unë për nga meri së radonësëm, ka qenë duke u falë, edhe ka është falë të dera, edhe ka dashtë me hi ajshës radiallawan, aji është largu, edhe e ka qelë derën ajshës radiallawan, këtë të transmiton e budavudi dhe të tërmidhiju, edhe tërmidhiju ka thonë se është Hasan, Hasan Garib. Kurse, po është të përmendëm hadithin se për nga meri së radonësëm e ka dojtë umamen bina zainebes na namaz ke te transmetron buhariu dhe muslimi ga e buqade radhiyallahu anhu pastaj ka thane vein eta bi qaulin masru'in fi ssalati fi ghayr mowdihi kalqiraati wel fi lqu'ud wel tashahhud fi lqiyam lam tubtal bihi ose lam tubtal bihi do me fant qose thot deni fjal qe sot elichme na namaz mirpo jon vendin e vet Përshemull, në që fëse letëzën Kuran në të shëhud, ose të ka, kërshod, e thëtë të shëhudin kam, kur që fërshemull e fillon të shëhudin, atërë nuk i prishët namazi, por duhet me ba sejtë të harresës. Përshhtim a për mangësim? Përshhtim. Përshhtim. Li umu mi qavli hi, sallallahu alim sillem, du më thënë, sëpse kërështë, gjitha këto hinë atë fjallën e përgjithshmet, për nga Meri Saladonës, që ka than, idha nësi e ahadukum, feljes gjithë se gjithëtejnë, du më than, nëse haron dikush prejus namaz, letë baje dy sejshle. Du më than, ledzimi i kuranit është i ligëshëm namaz, mirë po e ka vendin e caktum, edhe të shahudi, ose dhe kri shemull, dhe kri rukus është në dryshe prej atit sejshdes, po të gjitha janë mbrenë a namazit, nëse ai thot në venin jo duhur për shkak të harresës, jo me qëllim dhe me qëllim priset namazi, por në rast harresës, atëherë nuk e pris kjo namazin, vetëm do të më bë se viceshtë. Përveç në të sheaudin e fundit kur është koha për dua, lejohet më bë dua çka përmendet në Kur'an. Domethënë ajo nuk është lexim i Kur'anit, por lutje me dua që janë të përmendur në Kur'an, si për shembull më... دعاء ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار قيست بيسه ايات سوره البقره بلا امام احمدي كافان يجيبوني في الفريضه ان يدعو بما في القران مثلا ما سمبلجن شي اي شوز دوكه فال نماز الفرض ما دوه تش بمندن القران مثلا بردر ساي namaz farës, ma mirë me duat e kuranit. Po ashtu thot, uajnë selleme, të mbarojmë edhe këtë temë se, uajnë selleme këblejt më miha amden betalet, nëse jebë selam për para se më përfundu namazi, me qëllim, atëherë e prishët namazi. Nëse është me harres, edhe i kujtohet shpejt, po edhe në qëfëse ka dalë prej gjamije, atëherë uh, këthehet edhe e, e vazhdojnë namazin edhe bënë seshde. Sikur për nga meri së la lovëm në atë hadith që ju përmendë. Pra në qëfëse e njeri ju i falë dyreka të shemu dhe dhe jebë selam edhe i kujtojtë mas një kohet shkurt. Dhe të që nuk është ndarja shumë gjat, e gjatë nëse është ndarja shkurt, po edhe në qëfëse ka dalë prej gjamije edhe ka folë me dikanë ndivje me namazin e ka pit a mosifala dy rekate a sai fala kso ather ban mukthi edhe me vazdu namazin edhe me ban servicejti wa intakallama sahwan aw nama fatakallam aw sabaqa ala lisanihi hala qiraati kalima kalima ghayr min ghayr alquran lam tabtul gjithashtu se flet namaz me harres ose Thu dhe një fjallë, duke lecë u kuranë, dhe një fjallë që nuk është prej kuranit, po ashtu nuk prishet namazit. Huajnë këhë këha, batalet i gjmaën, lajnë të bësën, më thënë qëfë se qesh me za, atër e prishet këtë, për këtë ka i gjmaë, a në qëfë se buzë qesh, më thënë vetëm, pra në qëfë se qesh paza, vetëm me buzë qeshjet, buzve, kjo nuk e prish namazit. Pasta i thotë, vajnë nësi e rukënën gajrë të të hrime, fë dhekëra hu fi qëraët i rrakëa, allëti ba'de ha batalët, allëti të rakëhu min ha. Dëmë thonë, qëfë se harronë një rukën, përveç të këbirët i lë hrëmë, se pa të këbirët i lë hrëmë, nuk hinnë namazë. Nëse harronë një rukën tjetër, edhe i kujtohet, pas je ka fillu ledzimin e surës fatiha në rëkatin tjetër Atër, rekat i para prak është prish. Dëmë thonë, në që fëse të kujtojt gjatë ati rekat i, ose sa e cu për rekatin tjetër, por pa fillu lecimin e surës fatiha, atër e këthejhesh aty ku e ke lanë. Por në që fëse të kujtojt pasi ke fillu, dëmë thonë se a e rekat është prish, kurse këj rekat i momentar është zëvendësim për atë. Dëmë thonë, në që fëse rekatin e dytë nuk ke ban ruku, Kë vazhdu se është edhe e quë për në tretin e, Rekatin e parë, ma mirë, që mos të komplikon Nëse rekatin e parë nuk ke ban ruku Ose se ke ledzhu surën Fatiha Edhe qovështë për rekatin e dyt Atëherë, pas i fillon ledzimin e surës Fatiha të kujtohet Dëmë thonë se ky në realitet është rekati i parë Uala ju idul istiftah Edhe nuk e përserit istiftahin do më dhënë Subhaneke. Pra edhe nëse është sikur kyrash që e përmenëm, pra ti e në rekatin e parë nuk fillën prej istiftahit sepse ta është ma ke fillu Suren Fatiha. Pra nëse s'ke fillu Suren Fatiha me ledzu, këtë e është ati ku e ke lamë. Po në qëse ke fillu Suren Fatiha, edhe pse këtë ashtë është rekati i parë, E ke leo në rukun, rekatin e parë. E tohtë për a fatjesë, të e së në rukun. Mëse e këtë shkënë të e së? Po, po, e vazhdon, pëja ty namasin, e vazhdon. A në qëfës te je, dëmë thënë, e kefidhu surënë fatiha, të ashtë është rekatin e parë, a ma nuk e lezën i së të të të të, sepse i ka kalu koha, ke hi surënë fatiha, dëmë thënë. Këtë e ka thonë imam Ahmedi. فوتوين ذكرهو قبل السروع في القراءه عاده فاذا به وبما بعده مثلا كاس برجيجا مثلا مسه ا يكوتهت پرpara se ta filloj lexim ar ther kthehet e banat ce kalon edhe vazdon tumthan tjera atmas pra pervec takbirat elihram sepse ma pa at nuk e hi n namaz ka than pejgamberi sallallahu ansellem miftahu salati at tahur Miftahu s-salati t-tuhur Dhe më thanë qelsi i namazit është pastrimi Wa tahrimu hë t-takbir Edhe bad tahrimi i namazit më t-takbir Edhe t-tahlili më t-taslim Këta jau për këteva këtë haditha Dhe më thanë i kemi s-qarrujsh këtë dhe më thanë tahrim Tahrim edhe t-tahlil edhe kështumë e raz Mos t'i përserisim shumë her Thot uajnë, nësjet të shahud e awel, vë në hapa, lezime hurru gjuhu vëllit janu bihi malem jëstetim me kaimen. Pra në qëse e haron të shahudin e par, edhe të shohet, për rekatin e drejt, e ka obligim mu këthi, në qëse i kujtohet për para se mu drejtu në kam. Në më thënë, qëse i kujtohet për para se të drejtohet, atëher e ka obligim të këthehet. A në qëfëse është drejtu, atëre kakallu në tjetërin rekatë dhe nuk këthehet ma. U e jelë që muëme, muëte dhe atuhu, kurse aji që është si gjematë e ka obligime pasu imamin. Më thënë, njo menet në të shohë, se për të shohudin e dytë është ndryshën, në qëfëse përshënë nuk, nuk rinë të shohudin e dytë, i cilë është rukën. Edhe qëtë në rekatin e pensë, atëherë gjematë duhet menet ullurë edhe me përkujtu imamin. A në këtë rast, për të shahudin e par, nëse nuk ri imamin, që o të direk në rekatin e tret, atëherë duhet me pasu, dhe më thënë gjemati. Edhe nuk ja kujton ma, nëse është drejtu. <coughs> jo mi thonë atëherë, subhanallah, dhe mos me dita i ka me shku. E me netë <coughs> në kohë, ma mu këthi. Edhe, atëherë, në këtë rast, dhe më thënë, a i gjemati, nuk e ka obligim të shahudin sëpse obligimet në qëpse, pra nëse nuk i banë në gjemati ato që janë obligimet namazit, ato i bart imami, i hek imami edhe bojnë se visej dhe të gjith kush dyshon për e, rekatet pra e, e vazhdon namazin në atë që është i bindur nësë qalum të ato hadithet Pra në qëfë se mundët me, me hulumtu edhe me, me anu ka njëna onë, atërë e vazhdojnë si pasasaj. Në qëfë se nuk mundët me anu, atërë e vazhdojnë në atë që është e sigurt. Dëmë thënë në numërin mad vogël. Aji gjëmati, kur ka dyshim, që ka banë? Kur nuk e dija janë tre ose katër, dëmë thënë vazhdojnë me imamin. Edhe pastaj një qështje tjetër, nëse e ze imamin ruku, mirë po jenë dyshim, a e mrine ti në ruku, a pa nuk e mrine? Edhe kjo e gjithashtë të ndodhë, hapa. Në qështë e hinë në gjami duke qenë imamin ruku, edhe kër hinë ti namaz, e, duke shku në ruku, <coughs> ose shumë shkurt, qot, që ati imamin kështu qëti, jenë dyshim, a e zuna në ruku, ose jo, a tëre shka banë? E, nuk e logarit atë rekat. Nuk e logarit se nuk e ke zanë në ruku. Edhe e vazhdojnë mas, mas i tjapës selan. Edhe bëndë së visejtë. Në të thotë këtu bëndë së visejtë. Se këtu është, e, nëse nuk e zë imamin ruku, nuk e zë përshonë rekatin e dytë, nuk e ke mëri imamin ruku, se tu njëti namaz, a jështë cu prej rukuje, atërë të vazhdojnë me imamin. Edhe pasit ja për selam I falë dhe dyre kate Mirë për a bëndë se visejte? Jo Nuk bëndë se visejte këtu Më thënë vetëm hinë namaz Me hatë edhe vazhdojnë Atëherë sare kate i kemë ri mm -hmm. I numëron edhe vazhdojnë Dëmë thënë namazin dherin funë Por në qofë se Je i dyshim të a e zunën ruku ose jo Dëmë thënë se përse këtu, këtu ka mundësi të ke zonë Edhe ka mundësi mës të ke zonë Atëherë e falat rekat, nuk e logarit, më tënë se e ke zanë, për edhe e falat, mas i tja për selami, mami, për bën edhe se visejtër. Edhe kjo është e njajtë asë e unë, si duket u nëzitova me këtë qështje, e njajtë asë të dhe për këtë, se më rinë surën fatiha o se nuk e më rinë rukun, duke e përfundu surën fati e kështë merat, dhe më thënë ti, mas selamit e falat rekat, edhe bën se visej Përse cili në rukën. Përse në rukën. Thëmë, nëse nuk e më rrinë me imamin, atëherë nuk e logarita të rekatë. Gjemati nuk ka drejt me bëse visejte, nëse banë nga bimë në namaz, përveç në tri raste, në qëfëse imami banë se visejte, atëherë banë me atë bashkë. Edhe në qëfëse nuk e kam rritë të shahudin, thotë kjo është për xhamatin përgjithësi, do të thonë nëse e ke fal plot në avancim me imamin, nuk lejohet me bose servisësh dhe përveç nëse bën servisësh me imamin. Në rastet që nuk e ke mritën i rekate, ajo është, do të thonë, pasi ti e plotson edhe i rekat, atëherë bën servisësh, masi takruhet imamin. Kur saaj që nuk e kam rripin për në fillim namazin, bën servisësh në 3 raste. Nëse je për selam me imamin. Në thënë, ti kemë rinë dhe katin e dytë, ose në tretin. Mirë po, ta shkurtja për selam imamin, je për dhe ti me, me ta. Edhe këpytje vjenë qëpësh, i ndodhë njerëzë. Qka banë nëtë rast? Në thënë, e vazhdojnë namazin. Këvanë selam para kohë, me harris. E vazhdojnë namazin, i plëconë atore kjate që të kanë betë, edhe banë se visejtë. Edhe gjithashtu, açi nuk e kam rrit prerë këtit të par, i mamin. Edhe nëse ka harru diçka, duke qenë me imamin, bën servisej. Do thotë, nëse e arrin namazin për fillim deri në fund, për vaxibatet që i le, nuk bën servisej. Por nëse nuk i kam rritën në fillim, edhe për kohën që e qenë me imamin, duhet më bëj servisej. Edhe gjithashtu, për gabimet që i ban, ja thëmë, raste, bën pasi t'jap imamin selam, domethënë për këto 3 raste bëhet servisej dhe tho vendi se sejsëdhës ku është thotë im autori rahimahullahu vendi se sejsëdhës për as selamit përveç nëse e ka, do të thënë ka dhënë selam para kohë, atëherë e bën më sejsëdhës, sikur në hadithin e Imran ibn Husainit edhe dhuljedenit. ë edhe kur e, nuk është të sigurd. Dëmë thënë, autori, rahimë Allah, shkurtimis që më së ta komplikojmë, e ka kitë mendimë, se vetëm këto dira se, se sejtë e bëtë mas selamit. Kurse, mendimi majsa, këtu Allahu Alem, është e, kjo, dëmë thënë, në dalimi. Nëse kefështu di shkanë namaz, nuk shtonë prapë edhe sejtë, për e bën sejtë e në haresës mas selamit nëse ke lanë në dishka mangët, atëherë, për para se me dalë prej namazit, e plëtson, se e thamë dy sejtë logaritën si një rekatë. Edhe kjo e, i plëtson atë zbrastira që i ke banë në gjatë namazit. Në të në qësë e kështu, pra qëta mani me ma në ma letë, që në qësë e kështu, nuk së tonë prapë sejtë, po e bën bon bon sejtën mas selamit. Në qësë e ke lanë mangët, dhe të bëndë sejtën për para se me dalë prej në avazit, dhe më thënë para se me dëmë selam. Në rastin kur je në dyshim, dhe më thënë qëfë se je në dyshim, edhe falesht në bazë të asaj që kam e remendja ma shumë, për këtë bëndë bat, sejtëja para selamit, anë qëfë se je në dyshim, edhe e vazhëtan namazin në atë që është me sigurët, në më thënë numërin më të vokët, atër bëhet ma selamit. Në më thënë këtu, edhe këtë që në manin men, në që se jenë dyshim, por ti vjenë përfundim, se ke falë përshemull 4 i ke falë, atër në nuk e shtënë edhe një namaz, edhe një rekat, por banë se visejshdhe. Këtë se visejshdhe e banë para selamit. Pëse... Domthonë që e, kjo është sa e hanë disa dietar, pse në këtë rast bëhet para këtë më pas. Domthonë sepse njerëka ti e ke fal me kuës dobësia këtu s'ka duhet të plocohet më së shëjestë. As dobësia te nieti. Domthonë masi nuk e ke pas mendin shumë namaz, për njerëka atë nietin e ke madh dobët, kështu që llogaritët sikur mangësi, mangësim. Edhe e plocon më së shëjestë. Në çonse e banë atë dytën pra e merë për të sakt numrin matë vogël du më thanë se ti 4 sigur ti ke falë po të dyshimi ashtë mos i ke falë 5 kështu që e banë në seshden mas selamit pra. edhe që ështëja fundit në që ështëjnë e seshdes që ka thuet në sesh seshde edhe si bahet aja është një sojë sigur seshdja e rëndonë të namazit du më thanë edhe çfarë mund të thėsë dora çka thuhet mes dy seçdeve, as njësoj sigur seçdë e tjera. Mekket e kemi përfunduar këtë pjesë që është për formën e namazit. Do thon prej te tekbir i deri te selami edhe ya selamit. Do thon ose mas selamit do të të së seçde. Për të gjitha dispozitat i mësuam edhe të ndajme gjithashtu cilat janë shtyllat qëllat janë obligime të kështumë e radhë. Kurse tema tjetër, qëka është në kitë liber, është namazët nafile. Nëmë thëmë këtu regullat për namazët nafile, ndarëja të kështumë e radhë, edhe më vonë tema tjera. Kërkojmë sukcesin të Allahu Subhanahu wa ta'ala, wa Allahu a'alam, wa sallallahu abdih, wa sallama ala abdihi wa rasulihi nëbiyina muhammad, wa akhiru da'wana, enilhamdu lillahi rabbil alemin.